Ти мусиш мене розуміти. Відкілля мені було знати, що молодий княжич на батька рідного заміряється. Ти, Джоши, теж не завжди знав, що поцупив, але ж таки цупив, га? А такі були перші слова жінки. Пес заворушився, хрипко клекочучи горлом. Ватка губиться, джоша, посміхнулася жінка, щільніше притискаючись до великого кошлатого тіла. І було в цьому її русі щось непристойне, не схоже на просто бажання одержити якому побільше тепла. Пам'ятаєш, ти мені говорив, пальці кишенькового злодія ніжніші за соболини хутро. Пам'ятаєш, мабуть, як тиждень, говорив, не полапай чужого чужого гаманця, то на восьмиденні камінця із землі не підбереш, упустиш. А моя спритність в іншому. Але ж і випробувати, її частіше доводиться. Суворий був Самуїв, ботца, батько мій названий. Тяжко навчав, а таки усіх вивчив. Одна я до репа. Нарожен через тебе поперлась. Спи, Джоше, це я так. Поскиглити перед сном захотілося. Жінка боялася зізнатися псорі, що їй лячно спати. Перед заплющеними очима весь час поставало суворе лице батька. Самоїла турка із шафляр якого шафлярці прозвали Самоїлом Бацою, що на підгальському наріччі значило «старший пастух» чи просто «пастер». Той марний лик супився хмурив в кошлаті брови, в опуклих жав'ячих очах пламенів гнівний вогонь, а через батьківське плече чомусь визирало, знущально погойдуючись, руде північий пирог. Жінка вже колись бачила хвацько з заламаний берет, до якого срібною пряшкою було пришпилене таке саме перо. Якби вона могла молитися, то молилася б, щоб їй не довелося побачити його вдруге. Рости, батько Самоїле, жінчині губи безвочно ворушилися, змушуючи одновухого пса здригатися та намить Виринати з чуйною собачої димти. Прости, неслухнянку, Адже знала, пам'ятала, У душі тавром випекла слова твої. Не крадіть діти у диявола, Бо диявол бере за право мошуканства, Але все-таки за право. А ми просто беремо. Остерігайтеся багатьох, але не бійтеся нікого, крім великого здрайці. Примітка здрайця по-польському – те саме, що й давнє єврейське «сатан», тобто «сатана». От і вийшло так, самоїв баца, що твоя дурна дочка Марта, яка була грозою шафлярських хлопчиськ, біжить тепер зляканою козулою від мисливця, і немає її притулку на всьому білому світі. Ах, Джоши, Джоши, мовчальнику, що ж ти зробив зі мною, що я сама із собою зробила? А проте жінка, яка називає себе Мартою, все-таки заснула. Їй приснився день, коли вона вперше зрозуміла незрілим дитячим розумом, що не родилася злодійкою. Того дня вона ледве не вкрала в названого батька задоволення від пообідньої люльки. А Самоїл Бацапі мав її, як то мовиться, за руку, а потім довго реготав, роздаваючи ніздрі орлиного носа та настовворчуючи тверді сиві вуса. Дощ блокав навколо кореня, і Марта тісніше притискалася до теплого боку пса, що здригався у вісні.